خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما وجہو من طریق نظر قنا رئینا لڑوا حاشل اللہ علیہ وسلم و تنقیحات و باندی و تخریجات و منتبتتا سناقضت و یا ساته او لا مونته نمازمشه وي چې نا قيذ د طهارت دي دا اداي عبادت دي دا مونته ماننده چورو یې نیا ادا ای عبادت و به ترجمه نه کدی دفتر مینه ناقص شی گذی ورود یا یاک کرکر موذشی حادثه ورتا کلام موذشی حادثه اکبرتا قدرت اندر معلوم چه ادا ای عبادت دشی هم ناقصی مونځو کو نو ادا دماش بده نو کې قال دابا هذا اننا رهن النظاهه طهارته من حدث مرانا نظر في طهارات الحدث كيف حكمه اذا فقدت مرضي وما الذي ينقضها فوجدنا طهرات التي توجب كل احداث شداد وذكرا ونساء منى دوانه کې خروج وي وکانه من یعما او اجنبا و یا دغه اول څور خو خروج نه یا ساته دی یا حقیقتا چی یا قائم مقام دین زا چې توه رد حشفنه من بالا تقوته و جبال نخرج نه یا ساته په غوڼو کې فکانل واجب مما کرنا هو سر لا حين مرور الاوقات ولا اداء العبادات مكتوب سماذا عبادت وهي قلنا يزيد كده ولا اداء العبادات يزيد فيه توسم ولا ينبغي الاحراج يا خروج في اصاب ملم ما سبتنا حكمه من الجماعي واجتماع احترام كما كنا في النظر يدنا يكون الطهارات من سائل الاحلال ذلك وانه لا يقل ذلك مرور كما لا يقل الغص مرور وقت يوم وقت لدول او يا اداء عبادات الله فالنقل طهارت كيف های <im> رو <im> وحجة أخرى يوم بالدليل تطبيحكوما حقا لا يتعصوا يوقع اللهم كتري مسافر صلوات متعددة بوضوية واحدة وكين وخير دي وموقيم بار صلوات متعددة بوضوية واحدة بلك وزول بكل سلعتين وكين بك يوقع اللهم مسافر <بارد> و صلوات متعددان پوضوی <بارد> واحده مانینی. نو خیر دیکھو موقیم با صلوات متعددان پوضوی واحده مانینی. خبرم دیف کرالا. دیرورا. دیر مون خوشرتا دا سفر دا پر دا مرتبه ننه مولمکری. چی دا مولمک سفر ‫چ ده پڑه یو که خروج الوقت ل داخلی پر نقضوزو gegangen ‫الو constitutional که ‫عو پ Safezr keenav وقتلو Señor ‫خروج الوقتلو جدو ‫بالوه؟ آخر ‫الخف herman مغلو تو پر كل مغلو اعجابًا Virtual command ‫العو پاِسا something that Havas overarching- ‫ون که تر داخلی پر نکضوزوご stem ‫خروج الوقتلوجججلو، ‫ور صحب ده سنگ, سنگ. تاثصو تجویز پیشکو تدر که حاضر خروج الوقت دین اقرار و حدود اول و تمیت کم خبرو که چی اجا حاضر دیپالتاوسو سلواتی متاظره ناپولوی ویحدنان ویوییدی کن مسافر دیپالوی ویویدی کن مسافر دیپالویدی نو آیات سنگ تا حاضر مسافر سنگریدییی اهمتن معلوم شي کو یی جو فزون کی وی اپنۍ جو اون کی وی کوی کنای کی ونی دا څنګه تاسو هیته کې دې کې یو خوري وخت ناڅیدنی جو به څنګه کې دي اره یو شته نه یې کنه منته نذیر معلوم دی اے نقذ د دا محی دام یو توحرت د مسافر درو رځي سورځي ادمو اقین چره یوش فورځي علي فطای قران هدا دی یو یوش فورځي او کریم بلتري په یو راه تفاوت نفس زان لا شيری د یو وحکم د بل وحصو نه येते لیکن حروف کو نه نو البته د يوه کې لو خروج ناقص او بل کې سن د کنا خروج لو خروج ناقص دي پر دې بل چې ګنه پر یو کې خروج ناقص دي او پر دې بل کې خروج نه دي خو کنه که یو شانته دا کوي خو ناخې یو شانته بناخې نه او دغه ته چې په یو کې خدي نه کوي په بل کې کسه ناخې نه ده ته په دې یو کې خو او په بل کې ناخې نه چې سفر نه حل کړه دې حاجت خو ان نار اين ماي معنا المسافر <سؤال> صلى الصوات كل عابن ونحن جميع بيد رسوله وينما يقضي في حادث قد ملحاس من جما ونا من الغيت والظلم وكل ما ذكر الحادث كان حدثا يوب دي عليه فارتكمسافر بيد والذات كان المسافر كان كذلك انه يوجه من حاله ما يجب علیه دا او کان ها یو په حالت دی چې پاکي زقدرې د قلت او د کثرت پر پشتا خدای نه یو تو حالت دی چې پاکي زقدرې د قلت او د کثرت پرشتای ها دنافي دې تیک دعا چرا حضر کی خروج الوقتی خلینا ناقض دی. سفر کی وقتی کسی را خوناتی اصلاح خونا دی. چگنیوکی ناقض دی بلکی ناقض ناقض دی. حرما سبتا خان. ور عین طاره تو سایه خو اخر یو وخت نو یالمسافر خو فين مسافر پرې کې سوايوشات دې د سینه چې پرېږي خو یو خو د یو وخت ناقص دې او بر یا طاره تو ما خو یو وخت ما وین کانه ځای رسولان خپل نفس مختلفه فيه الحاج او فرد زیارات توګه په دې چې دنه چه دنه شو دې سبات فرد زیارات توګه پامینه چې دې څه دې برما سبتن ناما زکنا کزا دي کو نما یوثار صاحب حالي منځل کې یو پهات مسافر وکانه خو یو مسافر خروج وقت مطاقرنا در طوحارت نقض نظر راولی نوکانا خروجه عن مقیم ایزن کلایت خیاسا و نظرنا ما بیننا نزارکا و هذا قولا بحنیقا و ریسو محمد شو صلوات مطعزده پوضوی واحده کی صلوات مطعزده کی گی تغویر بیرد شویی اوی نا ها نا غوی چه داد خوشک د خوشک سوکین وین او داد خوشک سوکین وین او داد خوشک سوکین داد یوتا لیکن بزدار پا غکتا شیر یوتا تر تیویر بالطرف دی هټکای شي هندستان کې دا خبرې چې اوسړي چهرې را پوج کړې دي د جهان لپاره خو چې سوتېږي دا هم صاف لري اوه تیرا دا کوي به خنې زبو ماره یو تاغه ته کې ورې ها یزې نو کوزان دراجه خطر دې ته د فشې سوچي وي ها رج حل لپاره ما مکان نو جوړې نو له مکان چې وان دې مرګي راځي مشه او په حق او په قوم او په بلو خندو به به حسابونه په حرم کې راځي زوب روته ما او دغه پرې بوتل لې خددا شان دې نه مشتري نه ساته بل سي خددا شان په فرا پاس په پروتي ما درا کوریم او پنجاب ته راغله د ښځې کی اما قات ولال یو زله ته سامشه او زيد مان مننه مونږه ورته خړې دم وړاډا واه خو دیو دښمن بیره يې کرما وي مونږه عبادت هي اللهم مرغاب كفنجاكو يا ريحوني <تصفيق> دروازي دي محبه زي توقع شايفه توادران فراغ ماسر توادر محمد نديت تسويكي خوشي فقال لهم دي ما وتقداسري حدث فقال ده. فقال بدون غير حدث, حدث, حدث, حدث دا د خپل شو په چره د یوسف قرېب نه یا پر جوړه واه او اها و مو معنی ځان تپزبر وې دا خو یو اعمال معلومات او به توذو من غیر حدث او دغه په غاده حدثه که ځان تپزبر وې لیکن بل تر توداشه تختريږي چې درس رحمای په بارک او رحمت الله تعالی په واره کې به نه دی به او سبحان الله جنانه دا داسمه اعتقاد و ها سبحان الله کید زین کسان رئی جو وجود کل صلات اشتری دا غوی ذمہ او چې موجب د وضو پارا اقامت ال صلات موجب د وضو د پارا د قیام ال صلات ویت ر اپن د صلات او سروج جو کو به اندوم خو قیام ال صلات وکاو او تسبه وردا زاو دا دې چې لا طن هو قال بیا خاطر تعالی اخل اقيام دېم لار بلکې دا قیام دم محدث مراد ده دا چا چې په کتاب ورتي هم مسافر ما يوجد في كل سلايت ما هي من محدثين العرب او دفاتر في <تصفيق> ابن الفغوان سوك <سؤال> إذا عملنا الخروادي خسيخ ردادة جدا عرقمة الخروادي فقالت وحكة سواء أنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتقلموا حتى يتوضلوا بأياتنا للشرف نضي آيات نزور چه دې داو د یو خاص مرید دی آیات نزور د یو خاص مرید پر عمل کو د دې آیات نزور په یو خاص مرید کې کوملا حدا را مرید باندې باندې موږ دې آیات امر کو دا تاجر یاد نه آیات په خاص مرید کې نومونبا په ملحوظه دا مرید مندي په دی باندې عمل دا خاص مرید دا دی چې خلق با خبري او بیا د څه اګهوري نایا تعجب په چې خبري بیا د څه قوی هم من دی او د قوی دا کوي خبري بیا د بیا کوي ا سوجي ده موارد نه نه خبر وي دي وي او هغه په یو خبره کې هيتا يخي دا غنا عجایب ولا يفسه دي هاي جايب او ته ته حا دي هغه مؤتزيات حضور څه شه حدث ده شناده موقتده ده وزود شهده او حدث ماني ده كبشناده انهم كانوا ده اذا احدثوا حتى يزتوزوا فنظرت ها دلائت ده اقومت لفا اخبر ان ذلك مو واجب چوي قيام لپاره ده بعد حدث او خو حبيبي اته څوک نه چه ده انسان نا خارجی ده بودن علاوه منی او مذی و ودی لا دریوانا مخبط مستمدی گی اخیقیی ساکنا مذی منی مذی ودی او مشاده هم مستمدی گی مذی و منی ودی منی خو معروفی دی شخروج پدفح شعوتوی او مزیح اغیی چی دا شاهوانی تعالوب دونا دلعه دونا دونا خارجی هی. او ودی کرا داد زوح نئی کلکل عصبی سکمزور اینسان کلم از اج خلامده. حرارتوی دا جیدیا نوانتا کجرس سپینی و باوچ کوریا والا دته ودی په دې مرځ کې هغه لذت فنئی کم چي د منئ دې خو بهم تعلق ا دغه اختلاف را دغه لا او شاهواني ذابسا فدې کې په یوسو شي چې تونه عندي اختلاف دی اول پدې کې اندای چغ دینه او صلی دی کو دینه او غسل او وضو دي به غسل او وضو شي نو غسل د کبه حچيده فقت موذ او تلویز کو د موذ او تلویز صلاح په سنتين ان د عمره بے جا صحبت ملات شي په دې کې څخه کوم دي تاسو غفله کوله کړه په دې کې نصح حقا تي کیږي تاسو تل فوز هم وړیدل تاسو اکتا هم وړیدل په دې کې دې یو کې تعلقات ام بيان سره شعور تعلق شته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 او مالمی دی دینه چې زاته اوس هانی د مات واشته کړه دي باجره وتونکه راځي چې زاته پوس د نه رات واشته کړه دي چې زاته پوس د خپل چې عاماتیږي دی خو عام له خیراته بے مقدار دی او دته دکني نسبت کیږي چې داس سبب یم رده او به یې ده کې کوه چې دې ته دا وای هم ته پوس کړی وي به یې اطمینان نه دراغې نو په خپل هم ته پوس کړی فني تا کې باندې پوسوی مزاکیچ یما شدا نو په ملا حزده خسیته نو نایا داخل شئتين انزلهم لازمتين. غصر القرآن الله. خالا فمجعفر فذهبا قومن الى انه غصب مذاكر واجبون لزول زامزا. دا لا تكرجابا لا واحتجو في ذلك بهذا الاسطبخار فم في ذلك آخذون. داول الزفودي داقرا الى بعض مالكوحنا بيلو بعض الى دا جامحور و ماسلک دا رسطنه ده کم ده وای ها دا د دا عادت سابقه ده دا جواب ورقی او خرنه باعثه دا تایویل نه پرقی روسا حدیث علمان دی دا اوینا اکتفا معلومی پر موض و تلویس مانده اکتفاده غسل ده کمزی کمزی چې ملوست شوی ریموز و تلویس او دلتا مذاکید ذکر شلون دا مذاکید یاد ده وجنید که ملوست شوی تلویس شوی خوبه انزل فکاید نید او یاد ده وجنید که نه نید شوی خدا حرارت ده وجنید دا حدیثه مختردی دا حدیثه از تو دا حدیثه آه آه. او کله چې دغه ځینې وینځل شي تبديل د خصيتانو راشي نبيه خروج مدینه ری تبديل د خصيتانو چلی شي فقال لنكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك انه ليكن ذا چه تقلس المذيو شاغا جماشي په فدشن رايق ار ومی زاری کما مریم مسلم فی الحدیم کم د بیت اللہ علی کی اذا کان دهو ز پرون پے پی کی و ینزو حذر کو باندې هذیک شے ز تقلس ذلك فی کذا فی کذاون خدایو وقت جاءت لنا صارنا بعثه دتاوی ذکر ہماری ہم اقتراد میں مدل توضوری مذاکر کا مجوا ہے ہاں ته مه په نکاح ته راځه د طلعه عبد الله او جن نه دا خارجي حیوه او قادر رسول الله سنت پوسس کوه ها او حریسان جن او جوانې په ری حالت کې ودارجي جو آم اولی بیاد امار از این اعبادت واشیده هاں او کانې سیايچا خاصه مذاکير ده د دې وينه نه دي په نیمه کان نه ځي کله وېد و جواله او صلاة تلیس یا تبدید وای شعر غسل دمذاکی روی فضاکرها صلیمان تیمیع نبی خانن حدیدہ صلیمان لیلا سلمان دوارا غلطی دا انا صلیمان سلمان سلیمان نبی دیه دا سلیمان <سؤال> دا, دا سلمان دا رسول سلیمان نبی دیه دی کنه فزوج یملا <سؤال> تن من بنی اوکیل فکان یاتی حداوی فار برت فندای وها خارجا ویا و یتم ما فصل فیکون شیگا وتواضعوا لو علی الصلاة دي که هم حسیت کنه خدا که ما خبره جه تزوجینده تناو خانه یی کی آ پدای و او فایم دین نو دې چې خو مې چې نو آ چې فایم دین ای دیما صلاة استلان علی حوراء دا بذنی علی قوت یو و د دې چې کدی کوچین کو دې دې ته د ښغال <سؤال> باجی وې خانمو ملیات د ښغال باجی ښغال باجی ته وایي چې کله کوڅې نو کې وادنې شوې نه دا سره به د خرڅیریش کې او د خریز او یې صباح په اختلافی خو جما صاحب ته بدل غوړي نور او بے باغره ده په اونډه غلوغنده کېدل او دا جلدک پی چې دا عادی شی دی استرار چې دا پلا د کورن ودیګي نه چې پریشان نه وي دا په آلو پکې چټک دی نه خل <سؤال> لا پوښتنه فصل <سؤال> لن ذلکن خاف قالوا یا تلما فصتجکون سیک دا تا د خشتیا دا ډیر یا کو نو ای ذلک ای د ما طرف دیهی وجو حديثنا حديث من باب الانتظام وتخصيصي للذميري في تقريره <أوكالكال> او کړه کړه دا بي د وينه کې حرارت زیات شي کیه او ښه بدلونه دا م نه شي وی دي بیا سي يال